Əl Əsr, Axşam Çağı Suresi Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhəmli Allahın adı ilə l l And olsun Axşam Çağına, həqiqətən insan ziyan içərisindədir. İlləl-ləziyinə əmənun və əmilu s bil haqqı və tevasawu bil sabr. Yalnız iman gətirib yaxşı işlər görənlər, bir-birinə haqqı məsləhət görənlər və bir-birinə səbirli olmağı məsləhət edənlərdən başqa.